يَنزِعُ عَنْهُم مَّا لِبَاسَهُم لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِم إِنَّهُ يَرَاكُم هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 وَالأَمْرُ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِمْ وُجُوهَهُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقولوا واشربوا Hjärtligt välkomna alla näradiolyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet går ut i eten för första gången lördagen den 22 september år 2012 klockan 14.00. Och en första repris sänds söndagen den 23 september klockan 09.00. En andra repris sänds torsdagen den 27 september klockan 20.30. Och därefter kommer programmet att sändas vid samma tidpunkter en vecka till. Och jag som pratar nu heter David Long. och ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström. Jag tänkte börja med att påminna er som ännu inte är medlemmar i Sverigedemokraterna att det är väldigt enkelt att bli medlem. Man kan till exempel gå in på Sverigedemokraternas hemsida på internet och klicka på medlemskap- ett annat sätt är att också sätta in medlemsavgiften 200 kronor på bankgiro nummer 5280-7005. Alltså bankgiro 5280-7005. Och uppge naturligtvis också namn och adress. Så att vi kan skicka den medlemsinformation som alla medlemmar får. 200 kronor är alltså för ett helårsmedlemskap. Och det är allt fler som ansluter sig till Sverigedemokraterna medlemsantalet ökar, jag såg lite statistik på det nyligen efter valet 2010 så hände ju för första gången någonsin det att medlemsantalet sjönk en aning men vi har nu hämtat upp i stort sett hela det tappet så att vi är nu ungefär 10% fler än vad vi var i valrörelsen 2010 och utvecklingen går starkt framåt utvecklingen går särskilt starkt skulle jag vilja säga för ungdomsförbundet de har nu 2500 medlemmar, vilket är alla tiders rekord. Och, eh, ni som är under 30 år och är intresserade av ungdomsförbundet får gärna bli medlemmar där. Och ni kan gå in på sdu.nu och se deras hemsida. Ja, Sverigedemokraterna har ju nu suttit i riksdagen i två år. och eh, Vi går in i vårt tredje riksdagsår. Och riksdagens högtidliga öppnande ägde rum i tisdags- i september månad och jag tänkte berätta lite grann om hur det gick till jag tänkte först komma in lite grann på de senaste opinionssiffrorna i augusti månad så genomfördes bara sex opinionsundersökningar men vi fick i genomsnitt 7,0% vilket är rekord och för september har det hittills gjort fyra mätningar och där har vi i SIFO-mätningen tangerat vårt tidigare rekord på 7,2% det gamla rekordet var från december 2010, så det var ganska gammalt som sagt. Och i genomsnitt för september ligger vi på 7,4 vilket är ytterligare ett nytt rekord. Om det skulle stå sig månaden ut, så att det ser mycket bra ut för Sverigedemokraterna just nu. Eh, när det gäller opinionsmätningar däremot så finns det risk för att våra... Genomsnitt framöver kommer att ligga lite högre än vad de annars skulle ha gjort Därför att ett opinionsinstitut som heter Skop eh, har gått i konkurs Och de brukade ge oss lite lägre siffror än genomsnittet Men eh, vi får väl ta det i beaktande Vi har ju tidigare alltid legat över opinionsmätningarna i verkligheten Men nu kanske den marginalen minskar något Som sagt, det var häromdagen riksmötets högtidliga öppnande och det inleddes under tisdagen klockan 11.00 med parentation. Där vi mindes våra bortgångna eh, kollegor. Eh, Sverigedemokraternas eh, förre ledamot William Petzell som var politisk vilde. Avled ju som bekant i somras. Och det gjorde även Socialdemokraten Karina Moberg. Och Moderaten Johnny Munkhammar. Så eh, talmannen läste upp eh, och eh, ja, en minnes skrift om var och en av dessa och vi höll också en tyst minut för våra kollegor sen så var det upprop i riksdagens kammare och alla Sverigedemokrater var närvarande i det här fallet så var det Stellan Bojerud som nu gått in istället för William Petzell. Bojerud har ju för övrigt suttit i riksdagen för Sverigedemokraterna i ett halvår tidigare då ersatte han Julia Klonlid som då var mammaledig Sen på dagen lite senare vid halv ett ungefär, så inleddes gudstjänsten i Storkyrkan. Det tredje gången som Sverigedemokraterna är med i Storkyrkan i ett sånt här högtidigt och Den här gången får jag väl säga att det var bästa hittills egentligen. Det var ingen biskop som stod i, i talarstolen, eller i predikstolen heter det. Och hävdade eh, ju sig massa o mot oss som skedde första gången som vi var där. Det var heller ingen rabbin och ingen imam som läste ur sina heliga skrifter utan det var mer normalt en kristen gudstjänst. Därefter efter storkyrkan alltså så begav sig alla riksdagsledamöter till riksdagens huvudentré. Den används just enbart faktiskt i det här högtidliga öppnandet och då marscherar alla in det var många en militärorkester som, som spelade och det var en ganska rejäl länga av vakter som stod och bevakade det hela och vi möttes först av en kör som sjöng en hel del olika typer av sånger, det var gamla, gamla svenska godingar som till exempel Ute i vår hage med mera med mera och även lite abba kom de in på faktiskt och därefter så kom vi alla riksdagsledamöter in i kammaren och där förklarade ju kungen riksmötet öppnat och statsministern läste upp sin sjunde regeringsförklaring och allt som hände inne i kammaren varvades också med en del musikunderhållning och därefter så blev det mängel med vin och snittar eh, på ja, i princip hela femte våningen av eh, huset På kvällen så var det ju eh, underhållning på konserthuset. Det var, först spelade de Wagner. Eh, och de påminner också om att nästa år så är det 200 år sedan Wagner föddes. Alltså kompositören Richard Wagner, den, en av de absolut största kompositörerna någonsin. Åtminstone när det gäller opera. Men det här Wagner-stycket som spelades, det kändes nästan på något sätt som att man ville kompensera för det genom att också ha några barn som var med och, och spelade lite grann. Och det hänvisade de då till att det här var satsningar på just Södertälje och Malmö. Jag vet inte om det var integrationssatsningar eller vad det var. Och sen så var det ett par ungdomar från Fryshuset. I och för sig Fryshuset, där har ju även Ultimatule tillåtit spela. Men normalt så brukar man ju förknippa det med verksamhet som inte... Helt och hållet överensstämmer med Sverigedemokraternas visioner. Och ett musikstycke av Tchaikovsky spelades också. Och där gjorde presentatören igen en väldigt stor poäng av att Tchaikovsky anses eller misstänkts ha varit homosexuell. Så att de lyckades alltså överkompensera ganska rejält för att de började med Wagner. Något som var särskilt patriotiskt under både riksdagens öppnande och konsert. Underhållningen i konserthuset Det var ju det att vi, vi sjöng ju allihop tillsammans Både kungssången och nationalsången Både i kammaren och i konserthuset Så att eh, det var nationalistiskt värre Men eh, det är ju tradition Och eh, positivt att den delen av traditionen fortfarande upprätthålls eh, Vi får ta vara på varje stund som det bjuds Därför att eh, så småningom kanske man kommer på att man måste sluta sjunga de där sångerna För det låter för nationalistiskt jag tänkte göra som så att jag påminner er alla om hur kungsången låter i den här första musikpausen. Håll till godo. Och det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio radio på 88 MHz och det vi hörde var kungssången med anledning av riksdagens högtidliga öppnande som ägde rum nu i veckan som gick. Det har, vi har redan kommit igång en hel del med det politiska arbetet och inte minst har det varit budgetdebatt i riksdagen redan där därför att regeringen har presenterat sin budgetproposition. Och om ett par veckor så kommer alla riksdagspartier i övrigt att lägga sina skuggbudgetar. Med anledning av regeringens budgetproposition så har Sverigedemokraterna skickat ut ett pressmeddelande med rubriken Arbetslinjen har havererat. Det lyder så här då att Sverigedemokraternas ekonomisk-politisk talesperson Erik Amkvist kommenterar regeringens budgetproposition för 2013. Från 11.30 så fanns han också tillgänglig i... I den 20 september för att svara på frågor i anslutning till riksdagens presscenter. Han säger då så här att När arbetslinjen kanske behövs som allra mest väljer regeringen istället att satsa på nya invandringsrekord tillsammans med höftade anslag enligt principen lite till alla. Jag undrar vad som hände med arbetslinjen vars kärna var att stimulera till arbete genom satsningar på löntagare och småföretag. Detta perspektiv saknas helt i regeringens budget där vi istället ser att de största satsningarna görs på storföretag och fortsatt massinvandring. Samtidigt som man slänger smulorna som blir över till pensionärer, barnfamiljer och järnvägar. <hör> Ursäkta. Erik Arnqvist fanns som sagt tillgänglig för att svara på frågor. Presscentret och vi har lagt upp ett Youtube-klipp. På Youtube Det kan man också se om man går in på Sverigedemokraternas hemsida, Sverigedemokraterna.se. Och Erik Almqvist får då en fråga som lyder, hur ser Sverigedemokraterna på regeringens budget? Och Almqvist svarar då att det vi ser är en budget från en regering som är trött och som saknar idéer. I våras när regeringen la ut riktlinjerna för den här höstpropositionen så var det skralt med egna förslag. Sen dess har man tittat på oppositionens förslag. Man har kopierat mycket från de rödgröna, man har kopierat mycket från Sverigedemokraterna. Och resultatet är ett samhällsureum av förslag där man jobbar efter devisen lite till många. Man saknar resurser för att göra några riktigt slagkraftiga satsningar. Regeringen prioriterar först och främst att slå nya invandringsrekord. Det framgår av deras egna prognoser. Man räknar med det, man siktar på det och man avsätter mer pengar till det. Vi talar om långt över 100 miljarder kronor under den kommande fyraårsperioden. Och det är framförallt här som vi gör den stora omprioriteringen jämfört med regeringen. Almqvist fick sen frågan... Du sa att det fanns konkreta förslag som man tagit från SD. Kan du ge några exempel? Och på det svarade Almqvist att man har tagit en del av våra satsningar på gruvnäringen. Men man klarar inte av att nå upp till våra ambitionsnivåer. Man har tittat på förslag om att stärka komvux och yrkesvuxplatser. Man vill även ta rygg på våra höjningar av grundavdrag på pensioner och sänkta skatter på pensioner. Men man sänker bara skatten för pensionärer med 50 kronor per månad... Och jag tror att det är få pensionärer som skålar i champagne över den sänkningen. Från vår sida har vi aviserat en sänkning av pensionsskatten som kommer att kosta sammanlagt närmare 30 miljarder kronor under den kommande fyraårsperioden. Och Almqvist avslutar med att säga Jag tycker borgerliga väljare ska ställa sig frågan om de tycker att regeringens prioriteringar stämmer överens med de egna prioriteringarna. Högre skatt och försämrad välfärd för att finansiera en utökad massinvandring. Eller om man som Sverigedemokraterna vill prioritera lägre skattetryck eller förbättrad välfärd. Eh, finansierad av en minskad invandring. Och det här budgetdebatten finns också att se på Sveriges Television. På SVT Play. Man kan gå in där och eh, söka efter. Man söker efter Erik Ankvist eller budgetdebatt så hittar man... Hela debatten det finns också på riksdagens hemsida för övrigt. På sajten avpixlat.info så finns det också en kommentar om att Anders Borg presenterade budgetpropositionen och i det finns stycket om föreslagna medel som ska gå till integrationen. Cirka 3,9 miljarder kronor föreslås 2013-2016 i insatser för att förbättra mottagande, utbildning och ökade möjligheter att komma i arbete för utrikesfödda. Under 2013-2016 sattas 380 miljoner kronor på att skapa ett praktiskt basår samt 500 miljoner kronor på praktikplatser för nyanlända. Drygt 1,3 miljarder avsätts för att finansiera en viss utvidgning av målgrupper för etableringsreformen. Därigenom får fler anhöriga till flyktingar och andra skyddsbehövande ta del av etableringsinsatser. Regeringen förestår 200 miljoner kronor under åren 2013-2014 i prestationsbaserat bidrag för att stimulera kommunernas arbete för att minska utanförskapet i 15 utvalda stadsdelar, med mera, med mera. Ja, bortsett från att vi har uppmärksammat en del i media angående just den här budgetdebatten så var också Jimmy Åkesson i SVT-debatt i torsdags och det finns också att se på SVT Play. Man går in på Sveriges Televisions hemsida och eh, söker efter debatt så hittar man det. Jimmy Åkesson kommer in ganska sent i programmet så att eh, ni får eh, gå leta er framåt, i, i, spola fram en bit. Eh, och där debatterar han alltså med integrationsminister Erik Ullenhag. Bland annat så pressar Jimmy eh, den Ullenhag som han har gjort många gånger tidigare med frågan. Kan du ge något enda exempel på en sån här integrationsåtgärd som har fått avsedd effekt? Det är en fråga som integrationsministern har fått många gånger tidigare och han har aldrig kunnat ge något sånt exempel. Nu kryssade han fram tre stycken mycket tveksamma exempel skulle man kunna säga. Men jag tycker nog att, att han lyckades kryssa fram tre exempel som ska ha gått bra då enligt honom. Då erkänner han ju i princip att alla de övriga hundratals satsningarna som har gjorts på mångmiljardbelopp. De är faktiskt fortfarande ett totalt fiasko. Sen är det nog mycket diskutabelt- om de exemplen han gav- faktiskt har varit någon framgång. Men ni kan ju titta på programmet själva- på SVT-debatt. Jag har på sajten avpixlat- så finns det nu också- det första man ser faktiskt- i just nu när ni lyssnar på programmet i alla fall. Det är en rubrik med- där det står yttrandefrihet 2.0. Och det gäller då- det här med att många- etablerade tidningar och andra nyhetssajter på internet har tagit bort stängt av helt sina kommentarsfunktioner så att man inte ska kunna kommentera artiklar som skrivs men då har man på Avpixlat utvecklat ett tillägg till sin webbläsare som man kan installera om man går in på avpixlat.info så beskrivs det tydligt hur man gör och då finns det alltså möjligheter att återigen kommentera artiklar som skrivs i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Newsmill, Sveriges Television, Sveriges Radio och även Expo, Göteborgs tidningar, Göteborgsposten och SVT Play. Men det är alltså bara de som har det här tillägget som kan skriva och som kan se de kommentarer som görs. Men gå gärna in där. Jag kommer också att komma in lite på hur vi arbetar med motionsförfattande under den allmänna motionstid som pågår fram till den 5 oktober men jag tänkte att vi skulle ta en musikpaus till med anledning också detta av riksdagens öppnande det blir Johan Martin Kraus riksdagsmarsch, håll till godo Ja, det här är Radio SD, Sverige, Demokraternas röst i Stockholms nära radio på 88 MHz. Det vi hörde var Johan Martin Kraus och hans riksdags Marsch, som var ett beställningsverk från Gustav III från 1788, om jag är korrekt uppdaterad med siffrorna där. Jag tänkte komma in också på den politik som Sverigedemokraterna driver i riksdagen. Det är så att den allmänna motionstiden pågår nu och förra året så presterade Sverigedemokraterna omkring 250 motioner under den tiden. Det var näst högsta antalet per ledamot av alla riksdagspartier och under hela förra riksdagsåret så var vi flest motioner av alla totalt sett. Eh, och vi har i år startat lite grann med att publicera eh, några motioner som är lagda redan. Trots att eh, det är en stund kvar, ett par veckor kvar av närmälande motionstiden. Och det är framförallt då eh, kriminalpolitiska motioner. Eh, det framgår också om man går in på avpixlat.info att Kent ekerot tar krafttag mot brottsligheten. Och då står det så här att eh, Sverigedemokraternas rättspolitiska talesman och ledamot i justitieutskottet Kent Ekerot. La i samband med riksdagens öppnande idag fram en lång rad motioner för att ta krafttag mot den skenande brottsligheten. Här finns bland annat förslag om att utlänningar, svenska medborgare eller inte som begått brott och kräver tolk under rättegång ska betala denna kostnad själva ifall det påföljden blir fängelse. Nya passregler som innebär att en medborgare endast kan kvittera ut två nya pass per år om tidigare passhandling för, för, förkommit samt att det vid det andra utfärdande tillfället under samma år Påförs en tilläggsavgift i sådan storlek att det inte blir lönt att sälja passen. Förbud mot religiösa attribut inom polisen. Ej sänkta straff vid utvisning. Och kanske extra intressant för av läsare, Polisen vid efterlysningar till allmänheten med hjälp av gärningsmannabeskrivningar. Inte får censurera information om gärningsmannens utseende eller ursprung. Det var några exempel. Det finns också om tullens befogenheter för läkemedelssmuggling. Återgång till tidigare straff vid ny brottslighet. Och de här sakerna lägger också själv uttexten gällande på vår partihemsida sida sverigedemokraterna.se och vår Youtube-kanal. En motion har också titeln Utvisning och förvar vid svår, av svår utvisade och yrkandena i den motionen det är det att eh, riksdagen förtjänar er för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att krav på giltiga identitets- och resehandlingar ska uppställas på alla utom-europeiska invandrare som söker någon form av uppehåll i Sverige. Det är också ett yrkande om att personer som befinner sig i Sverige i väntan på verkställighet av utvisningsbeslut ska tas i fysiskt förvar till dess att verkställighet sker. Och att preskriptionstiden för verkställighet av utvisningsbeslut ska avskaffas. Att regeringen ska arbeta för att sluta bilaterala avtal med ovilliga mottagande stater för mottagande av personer från Sverige som är föremål för utvisningsbeslut. Och att regeringen ska arbeta för att sluta bilaterala avtal för mottagande med stater som ej utgör ursprungsstat men där personer i Sverige som är föremål för utvisningsbeslut ändå kan fortsätta leva sina liv. Och slutligen också ett yrkande om att inrätta förvaringscenter inom gräns passagerna där av- och utvisningsdömda samt de som väntar på beslut hålls. Och alla de här motionerna kan man alltså läsa om man går in på antingen Sverigedemokraternas hemsida och sen blir man då länkad över till riksdagens hemsida och det finns även på avpixlat.info Sen för att komma in på något som var väldigt uppmärksammat för inte så länge sedan eh, händelserna i Forsrum. Det var ju en, eh, en rapportering om att eh, en så kallad mjölkattack. Mjölkattacken i Forsrum var lögn, är rubriken. Och då står det så här att precis som i fallet med den påstått 11-åriga flickan som kastades av ett SJ-tåg år 2011 gamla gammelmedia svalde historien med hull och hår och ondgjorde sig över vad som skulle visa sig vara till stora delar felaktiga uppgifter visade sig nu att den så kallade mjölkattacken i Forsrum var påhittad. Turerna har varit många kring Forserum och Somalierna på orten. Bland annat skulle en somalisk kvinna ha tvingats att hälla mjölk över sig själv. En historia som spreds med hjälp av invandrarorganisationer och gammel media. Vad det istället rör sig om är ett skämt som en pojke gjort i en matsal där en somalisk flicka drack mjölk. Bo Jansson är vice ordförande i Forsrums samhällsförening och säger så här att... Ett utslag av dåligt skämtlymne, säger Bo Jansson till Höglands nytt och berättar att när uppgifterna om mjölkattacken kom fram försökte samhällsföreningen ta reda på hur det egentligen låg till. Det var så mycket ryktesvridning åt bägge hållen. Det är viktigt att sanningen kommer fram, säger Bo Jansson. Vidare berättar Jansson om hur invånarna i Forsrum chockades av mediadrevet. När det gäller integrationen uppger han att de jobbar vidare själva med frågan. Varken rikspolitiker, media eller riksorganisationer kommer att hjälpa oss, säger Bo Jansson till Höglands nytt. Sen finns det också en nyhet om att eh, Mohammed-protesterna nu kommer till Sverige under lördagen. Det måste vara den 22 september då. Eh, anordnar shia muslimerna i Imam Ali Islamic Center i Ärfälla en demonstration i Stockholm mot vad de menar är kränkningar av vår heliga och älskade profet i kölvattnet av filmen Innocence of Muslims. Demonstrationen kommer att börja klockan 14 på Östermalmstorg. Initialt hade man ansökt om att hålla demonstrationen utanför den amerikanska ambassaden. Polisen nekade dock. På evenemangssidan på Facebook understryker man att det ska vara en fredlig tillställning och för att visa att vi är trogna följare av denna kompletta människa uppmanar vi alla syskon att handla enligt islamska grundmoraler. Genom detta kan vi hålla en fredlig och civiliserad manifestation. Man har dessutom bemödat sig med att skicka ett brev till utrikesdepartementet. I Guds namn respekterade utrikesministern Herr Karl Bildt. Än en gång och i strid mot alla frihetsprinciper förelämpas den sista profeten som meddelade den sista uppenbarelsen för hela mänskligheten av en grupp fräcka människor. Vi fördömer starkt producering och spridning av sådana filmer som har till syfte att sprida hat och oroligheter bland olika folkgrupper. Den senaste nidfilmen mot profeten Mohammed strider mot de givna principer som bör gälla för fredlig samexistens bland olika grupper i ett samhälle. Och den här Ali Islamic Center vill därmed uppmärksamma er om följande. En av de viktigaste principerna för fredlig samexistens är att olika religioner, trosuppfattningar och ideologier respekteras. Nidfilmen i fråga är en förolämpning mot alla muslimer vilket utgör en fjärdedel av jordens invånare. Det är en skymt mot principen om fredlig samexistens och så, vidare och så vidare. Och i skrivande stund så ska drygt 500 personer ha anmält sig till demonstrationen. Och när... Uppdraggranskning gjorde sitt undercover-reportage i våras- valde man ut tio moskéer, däribland aktuell, eh, aktuell eh, Uppdraggranskning skickade in två nikabklädda kvinnor- som filmade i smyg och ställde frågor till samtliga imamer- och familjerådgivare i de tio moskéerna. Och eh, de svar som eh, imam Ali Islamic Center gav var- att eh, fråga om månggifter, det godkänns. Fråga om en kvinna måste ha sex med sin man mot sin vilja. Svaret är ja- Fråga om mannen får slå sin kvinna. Det var svaret nej. Fråga om kvinnan bör polisanmäla mannen för misshandel. Ja. Eh, jag såg också en eh, artikel i, på avpiksla.info om att Europaparlamentet böjer sig för islam. Och eh, det gällde just den här filmen eh, Innocence of Muslims. Det kan ni som sagt se själva om ni går in på avpixup.info. Nu börjar den här sändningen redan lida mot sitt slut. Men jag tänkte säga det att ni som är intresserade av att kontakta Sverigedemokraterna får gärna skriva till box 20085 104 60 Stockholm. Eller så skickar ni e-post till info snabela sverigedemokraterna.se. Och ett medlemskap i Sverigedemokraterna kan tecknas genom att man sätter in medlemsavgiften på 200 kronor till bankgiro nummer 5280-7005. Alltså bankgiro 5280-7005. Och då går man alltså med i det parti som växer snabbast just nu Sverigedemokraterna. Vi avslutar som vanligt med lite musik och nu har jag tagit fram en gammal sverigedemokratisk klassiker. Det blir Blåsippans väg och det är Linus Brydund som sjunger som för övrigt är ordförande för SD i Stockholms stad numera. Vi hörs igen så småningom. Ha det bra till dess. Hej då! Jämn och släp och rak Titta i en spegel Och fråga Vem som står där Är det verkligen en nyklyck Som inte står för sin sak Nej du och jag I har ett val Fortsätt att ut för eller vi kan ha. Du gör som jag Och vägrar ha en slag Nu väljer Blåstiffans väg Som nästan ingen gott. Jag jam till singa rock its just nu eh, både i gaysamhället och faktiskt ibland lite det som inte har så mycket med gaysamhället att göra men som vi på ett eller annat sätt vill lyfta fram. Ja, och gayradion är ju en av de äldsta programmen här på Stockholm. Den har funnits sedan 1979. Gör det något speciellt kring det?